Gazdele dumneavoastră din această seară sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. În această seară vom vorbi despre suflet și ereditate. Părinte Grigorie, sper că ați mai întinerit de la ultima noastră emisiune ca să putem termina ce ne-am propus să discutăm astăzi. Vă amintesc întrebarea mea care a rămas fără răspuns la încheierea emisiunii trecute. Porneam de la afirmația Sfinției voastre că toate descoperirile științifice despre ereditate, menționate sau nu pe parcursul emisiunii, le consideră adevărate și teologia. Și întrebam ce aspecte aparte ne pot spune însă că tot Dumnezeu se află și în spatele acestor realități. Să spunem din capul locului că tot ce a descoperit genetica este adevărat. Structurile acizilor nucleici sunt reale. Așa le-a făcut Dumnezeu și așa le descoperă știința. Este atât de uimitor încât uimirea noastră face loc unor nedumeriri. Ne uimește întâi diversitatea tipurilor de acizi nucleici. În discursul nostru sumar am amintit în mod generic de acid dezoxiribonucleic, dar există cel puțin 15 tipuri și multe alte tipuri de acid ribonucleic. Faptul că modificări mici le fac nefuncționale exclude ipoteza că această pleiadă de tipuri a apărut prin modificări întâmplătoare ale primului tip. Ce ați spus se referă numai la structură, dar dacă ne referim și la fascinanta lor funcționare, probabil că apar nedumeriri noi. Într-adevăr, Tipurile sunt înalt specializate și nu pot funcționa unele fără altele. Această adevărată diviziune a muncii nu putea fi instituită decât de o conștiință care privește lucrurile de la un nivel superior și care a conceput în mod unitar procesul. Este pueril să crezi că structuri apărute întâmplător și independent una de alta, posibil la intervale chiar foarte mari de timp, s-au așteptat apoi unele pe altele ca să poată funcționa cândva împreună. În expresia informației din acizi nucleici mai există apoi și marea problemă a aparatului enzimatic, foarte complex și înalt specializat și el. Ne aflăm așadar în fața unui cerc vicios. Proteinele au nevoie de gene, iar genele au nevoie de proteine. Am văzut că, datorită complexității structurale, teoria probabilității pune sub semnul întrebării apariția prin întâmplare chiar a unei singure structuri de acest fel. La ce probabilitate ne putem aștepta pentru apariția prin hazard acestui ansamblu complicat care nu funcționează prin lipsa sau alterarea unei singure componente. Părinte Grigori, mai iertați că insist, dar v-ați întors tot la structuri și probabilitatea de apariție întâmplătoare a lor. Știți bine că sunt oameni care cred în șansa cea arbă. Deci, vă propun să le considerăm apărute cum ne cum și să vedem dacă găsim îndoieli că ar putea funcționa fără Dumnezeu. Am înțeles. Un asemenea exemplu de funcționare neașteptată la care nu se putea ajunge din întâmplare fără rânduiala lui Dumnezeu, este precedarea translației de transcripție. Nu vă uimește, grija cu care originalul informației genetice este păstrat în nucleu de unde nu pleacă decât sub formă de copii. Sistemul de a lucra cu copii ferește matrița de deteriorare sau de pierdere, dar putea apare din întâmplare sistemul? Dacă viața ar fi apărut din întâmplare, tot din întâmplare, curând ar fi și dispărut. Pentru că timpul de apariție, tot prin întâmplare, a acestui mecanism sofisticat de protecție a informației, ar fi durat mai mult decât timpul necesar pentru deteriorarea din întâmplare a matriței. Totul trebuia luat de la capăt în așteptarea unor noi întâmplări favorabile. Dacă nu este rezultat al întâmplării, cine a dat celulei această înțelepciune? Eu zic că prezența sufletului dat de Dumnezeu, de bună seamă. Da, este un aspect care nu se poate neglija. Mai spuneți ceva de același gen. Un alt exemplu. Ne oferă codul genetic. Am putea accepta că prin combinații întâmplătoare de litere, S-ar forma cuvinte Dar șansa de a se forma din întâmplare Corespondență semantică între două limbaje diferite Este a priori nulă Căci un dicționar Și codul genetic este un dicționar Nu poate fi alcătuit De către cineva care știe ambele limbi Apoi un cod este o convenție Între un semn și o semnificație dar convenția nu o poate face decât o conștiință liberă. Nu pot stabili convenții între ele niște structuri inconștiente. ați spus este valabil în principiu. Se aplică și codului genetic? Bineînțeles. De ce nu s-ar aplica? Să zicem că odată cu acizii nucleici au apărut structuri autoreplicabile, deși ați văzut câte mai trebuie pentru replicare. Dar orice secvență a lor este deopotrivă replicabilă. Ce a făcut ca numai o anumită tripletă să dea un anumit aminoacid ca apoi o secvență mai lungă de nucleotide să dea o anumită proteină. Teoria probabilităților demonstrează că numărul combinațiilor întâmplătoare a 20 de aminoacizi în proteine, chiar nu prea lungi, este așa de mare încât nu ar fi existat timpul necesar pentru a le tatona pe toate, chiar cu miliardele de ani. Amintite. Se pare, deci, Că s-a mers direct spre cele care se știau a fi utile Apoi, fiind triplet, codul genetic este și degenerat Adică are codoni în plus față de cei 20 de aminoacizi codificați De ce acești codoni în plus nu sunt asociați și cu niște aminoacizi neproteici Ci, repetă, unii aminoacizi proteici Ei da, acesta da argument Mă iertați, nu vreau să spun că pentru mine celelalte nu au fost demne de luat în seamă, dar mă refer la ceilalți, căci în fața acestui așa de constrângător nu văd ce ar mai putea zice cineva. Bine ați zis constrângător. Despre codul genetic, chiar Mono, laureat Nobel pentru genetică, este constrâns să mărturisească. Există anumite probleme ca originea codului genetic care sunt Extrem de dificil de rezolvat. Eu vă spun că nu există nici măcar ipoteze demne de luat în seamă cu privire la originea codului genetic. Lucrurile par a fi făcute să funcționeze așa și gata. Mai găsit un argument la fel de constrângător să fie acceptat. Activitatea genelor este riguros reglată ca celula să funcționeze cu maximă eficiență energetică alegând varianta cea mai ieftină și dacă ceva se poate refolosi, totdeauna se refolosește. Regula aceasta cunoaște o excepție uimitoare. Celula preferă să degradeze acidul ribonucleic mesager după o singură folosire în translație și să cheltuiască altă energie cu retranscrierea lui uneori imediat. Pare o risipă nejustificată. De ce se face? Pentru că în acest caz, chiar dacă este mai scump, este mai sigur să se distrugă copiile de acid ribonucleic mesager. Refolosirea lor ar putea duce la pierderea controlului asupra informației genetice și la un dezastru energetic în celulă prin sinteze haotice nenecesare. Din nou întrebarea, de unde această inteligență în celulă? Ar putea fi rodul selecției naturale? Nu, pentru că ea ține cont numai de fapte realizate. Eficiența energetică actuală ar putea fi un criteriu pentru selecția naturală și se vor auto-înlătura celulele cu consum energetic mai mare. Dar opțiunea pentru o soluție mai bună în viitor, numai ca asigurare față de riscuri viitoare, nu mai este un fapt. Este vorba despre o judecată logică anticipată Mă înțelegeți? Selecția nu poate creiona viitorul Prin ceva care încă nu s-a întâmplat Iar în acest caz, la mijloc este o preștiință Cu... Să zicem că s-a ajuns cu timpul la colapsul energetic amintit și pe realitatea lui a putut acționa selecția naturală, scoțând din uz varianta de funcționare cu refolosirea copiilor. Scoaterea din uz înseamnă moartea, formei vii intrate în colaps, ceea ce echivalează cu dispariția vieții înainte de a dobândi un mecanism de scăpare, căci apariția lui din întâmplare ar cere ceva timp Dată fiind complexitatea procesului de degradare a copiilor după o singură folosire Dacă intrarea în colaps ar fi întârziat atât cât să apară noul mecanism Pentru o vreme ele ar fi coexistat Și selecția naturală l-ar fi eliminat orbește pe cel mai ineficient energetic Dar părinte, oricum o dăm, nu merge Singura explicație este înțelepciunea lui Dumnezeu care a făcut de la început lucrurile să funcționeze așa? O, oh, de ajunge și alții singuri la această concluzie. Doamne ajută! Cred că și mutațiile oferă vreun argument. Într-adevăr oferă. Mai întâi unul general, de logică. Dacă ar fi avut un rol așa de esențial în evoluție, ar fi fost stimulate în apariția lor sau măcar lăsate să se manifeste liber. În realitate, am menționat ce mecanisme sofisticate au la dispoziție organismele vii ca să corecteze de s-ar putea tot ce s-a stricat prin mutație. Ați zis mai întâi, înseamnă că există și altceva. Da, în al doilea rând, tipurile mutațiilor nu sunt după cum s-ar aștepta, fiindcă sunt în marea lor majoritate dăunătoare pentru a face din selecția naturală. Un motor mai eficient al evoluției ar fi fost de preferat ca mutațiile să fie dominante Căci selecția le elimină mai ușor, întrucât se manifestă și la heterozigoți Și totuși, marea lor majoritate sunt recesive, ceea ce ține mult lucrurile pe loc Doar rămân ascunse mereu la heterozigoți Tot înțelepciunea creatorului a rânduit așa din motive de dinamica a populațiilor expuse mai pe larg în cartea mea, dar asupra cărora nu pot insista acum, căci discursul ar fi cam lung și veți spune că iar nu terminăm tema zilei. Așa este, poate iar timpul la ușă, dar încă un argument scurt tot mai încape. Bine, să mergem acum până la sfârșitul procesului și să constatăm că a avut loc sinteza substanțelor necesare vieții. Lucrurile nu se întâmplă deloc ca neprubetă. Au apărut și gata, funcționează așa, ca în vitro. Nu, foarte puține acționează astfel în soluția intraplasmatică. Marea majoritate a acestor produși finali sunt deocamdată simple substanțe organice care nu sunt încă funcționale în organismul viu în forma aceasta. Ca să funcționeze, trebuie să fie mai întâi activate. Unele o cale mai simplă la nivelul aparatului celular Golgi Dar altele nu devin active decât după integrarea lor în amintita biostructură Deci, cu alte cuvinte, nu funcționează decât in vivo Activate de câmpul informațional morfogenetic creat de suflet Ultimul cuvânt, Părinte Grigorie La închierea acestui lung șir de emisiuni dedicate apariției vieții. Vă mulțumesc pentru șansa dată de a spune în încheiere un verset din psalm. Minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Nici nu se putea încheia mai bine. Vă mulțumesc și eu. Și eu. Vă mulțumim, Părinte Grigorie, că ați fost alături de noi și în această seară. Plăcere! și religie a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenții și vă așteptăm și miercurea viitoare la Radio Logos.